Розділ 25. На службі у короля Людовіка. А приблизно за три місяці до того, як полковник Бішов вирушив з ескадрою на Тортугу, корабель капітана Блада, гнаний сильними північними вітрами, кинув якір у оточенні високими скелями гавані Тортуги. Прибув він на два дні раніше, ніж фрегат, який перед ним вийшов із порт Ройла, під командуванням Волверстона. В душі Блада кликотіло пекло. В цій затишній стоянці Блада чекали чотири кораблі його ескадри з командою в 700 чоловік, з якими він розлучився під час шторму біля малих Антільських островів. Пірати почали вже серйозно турбуватися про долю Блада, тому вони з великою і щирою радістю вітали прибуття арабели. На честь капітана Блада гриміли салюти з гармат, кораблі були прикрашені прапорами. Все населення міста, розбуркане шумом у гавані, висипало на мол. Величезний натовп чоловіків і жінок усіх віросповідань і національностей зібрався тут, щоб привітати уславленого пірата. Блад зійшов на берег, можливо, тільки для того, щоб задовольнити цікавість людей які з нетерпінням чекали його появи. Проте він не мав ніякого бажання говорити. На його обличчі застигла невесела посмішка. Як тільки прибуде Волверстон, то весь цей грім захоплення його славою перетвориться на прокляття. Блада зустріли капітани Хакторп, Крістіан, Ібервіль і кілька сот піратів. Він обірвав їх привітання, а коли вони почали набридати йому своїми запитаннями щодо того, де він так барився, блад запропонував їм дочекатись Волверстона, який зможе повністю задовольнити їхню допитливість. Відбившись від своїх надокучливих підлеглих, блад проштовхався крізь строкату юрбу з моряків усіх рангів, плантаторів та галасливих торговців, англійців, французів, голландців. Юрбуз піратів, що були колись мисливцями на острові Гаїті, і піратів-професіоналів, лісорубів, індіанців, мулатів, торговців фруктами і негрів, рабів, вичепурених жінок-повій із Старого світу та інших представників роду людського, які перетворили Кайонську набережну на свого роду Вавилон. Насилу вибравшись із такого натовпу, Капітан Блад попрямував до красивого будинку до Жерона, щоб засвідчити пошану своїм друзям-губернаторові і його сім'ї. Спочатку пірати зробили поспішний висновок, що Волверстон повинен прибути слідом за Бладом з якимсь рідкісним військовим трофеєм. Але згодом з борту Арабелли почали просочуватися інші чутки, які викликали в піратів подиви збентеження. Правда, почасти з відданості до свого капітана, почасти тому, що в порушенні вірності були винні якоюсь мірою і вони, рядові моряки з екіпажу Арабелли, які самі добре не зрозуміли, що насправді сталося, команда протягом двох днів до повернення Волверстона була стримана в розмовах із своїми тортуськими друзями, і все ж цієї стриманості не вистачило, щоб перешкодити поширенню тривожних чуток і дивовижних історій про ганебні, з точки зору піратів, вчинки капітана Блада. Обстановка на березі була настільки напруженою, що коли б на цей час не нагодився Волверстон, можливо, стався б вибух. Ледве встиг корабель старого вовка кинути якір в гавані, як всі кинулися до нього за поясненнями, по якій вони вже зібралися йти до Блада. У Волверстона було тільки одне око – але і ним, одним, він бачив значно більше, ніж інші бачать двома. І хоч голова старого вовка, майстерно пов'язана червоно-зеленим тюрбаном, уже крилася сивиною, серце його було молодим, і велике місце в ньому посідала любов до Пітера Блада. Ще коли корабель Волверстона огинав скелястий мис, на якому розташувався форт, старий вовк у гледі Арабеллу що стояла в бухті на якорі і остовпів від здивування. Картина ця дуже вразила його. Він протер своє єдине око, не вірячи самому собі, і знову поглянув на гамань. Тільки голос Дайка, який стояв поруч з ним, Дайк перейшов на його корабель, коли вони вирушали з порт Ройла, підтвердив, що він був неодинокий в своєму замішанні. «Клянусь небом, це арабелла!» або її привид, як ти думаєш. Старий вовк перевів погляд на дайка і вже був відкрив рота, щоб щось відповісти, як тут такий рішуче стиснув губи.